Pot în marginea cetății sau încințiar muzica și dansul? Da? Doar începe să sosească fete și plăcăi uh. ca totdeauna. Uh. Așa că ce mai stai? Dar tu ce musurai? Nu vii și tu, Marizia? Că de? Cine știe? Poate mai poposesc acolo și ni negustor, după cum e obicei. Când merge colorate și tulpănașe. Uite, fracție! N-a zice, ba, să vină și ni-i scai să ne ia -e. la las. <laughs> Vorba e gata, ești, dragă, Crizia? Mai întrebi, vezi bine că sunt. Dar pasăre e făcută pentru ca să zboare, iar eu nu mai să zbor dar încă îmi îmbărtesul în în dans. Ei, hey, Maria, Maria, da? Gata am început cu vânătura cu faină. Mama, să vezi, mama, uh -huh. știi? Sigur, îmi nu în ajutorul vostru, și când încolo voi, văd că să o ștergeți la dans. Treaba asta, hai. Năs, hai, hai, hai, hai lasă, lasă. mama, lasă! Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă. Şi-am să eu cei 99 de saci dat în -se seamă de tătuca. Până mâine dimineață îi dau gata. Vezi, mamă, ne potriveşte Irina noastră pe toate când mai bine. Așa că, așa că -a... am plecat, mamă, ne-am dus, mamă. Cu mamă. Bine, mamă. Bine, te bine, e bine, no? Pe neprins de veste, au trecut zilele verii și a sosit toamna cu ploi reci și vânt. Brr, ce vreme căinoasă! Ast foarte că mai frică niciodată! Și ploia asta a înghețat în numiroasa bine. Aduce la noapte zăpadă. Hai să spătiți de grabă pelerina și cibotele, omule. Da! Cine-o fi? Cine? Ei, cine bate? Deschide de ce și doare. Omul pădurii. Ba nu, ba nu, e o bătrânică. Mă duc să-i Nu te duce! Ieră milă și pomană. De-o bătrână sărmană și fără putere. Biata de ea, ce slabă. Ce rebegită de să. Eu mă duc la pot să aduc ceva, să o ospătăm. Așa, așa, du-te. Hei, Crizia, Marizia, da? ce stați? Hai să o așezăm pe laviță după cuptor. Eu? ce îți ți Poți grițuroaică. Nu te nu mai vorbiți așa. Hai, bunicuțo, ușurel, ușurel. Trebuie să-ți costrai traile de mai întâi. Așa. Așa zotei să trăiești, să trăiești pantanera. Da. I-a apropiile și Lasă mămăo să îți noi. Bunicuțo, ia colea docam dată cana asta cu lapte de capră. Mulțumesc. Bunicuțo, vrei să dormi? Da. da. Dar așa e că nu ești o vrăjitoare. Vrăjitoare? Nu. Ce bine. Știi, cunosc un basm cu o vrăjitoare. Lasă, am să-ți-l spun și dumneavoastră, mâine pe de-a întregul. Da, bunicuțo. Ador. Biata bătrânica. Nevastă. Nevastă, am adus. Psst, a dormit bătrână. Să nu o trezi. Mamă. Mamă. am uite ce-am găsit-o. Bocceaua -o aici. Ce? O carte, carte? scăpați jos. O carte? carte. -vă. Ce o vă Ce-o fi în ea? Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tu, tătuțule. <sus> Când s-o trezi, da. am s -o pun să pun să-mi citească și mie din ea. Da. Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine. Minunata taina Slov.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 Depindeți-vă da? cu leanjerul. Da, -nico. Așa. Nicola. Crizia? Da? Și Marizia. Da? Ia spuneți voi, Babi. De ce nu vreți să deprindeți scrisă și citită? Mm. Că uite, poate că într-o zi o să vă prindă bine, mai știi? Mm. Că nu te știți. Iată, Irina va notă înainte, ia știe? Mm. Pe când voi, de asta iarna până acum, n-ați deprins decât patru lichide. Mm. Nu mai vrem, nu? Da. da. Bine, bine, bine. hai. hai. Stați cu alea, așa, mm. și hai să începem. Știi, bunicuță, de fapt, ne am adus aminte că astăzi tocmai, este gata rochia mea cea nouă la Cusătoreasă. Mă duc să o iau. A! <coughs> Dar tu, crizie? Hm? Sigur, sigur. Început iar muzica, danțul. Mă duc numai puțin prin tur să văd ce se mai întâmplă și mă întorc.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 Și astfel, dragii mei, își petreceau vremea cele trei fete ale morarului. Aici nu mai știm, dar nu-mi place mie. Hei, și cu tine, Marisia. lăsați Lasă, de pace. că și mie doar îmi place. E atunci să mă mândresc și eu cu ceva. Vai, Marisia! Ce frumoasă rochie ai! De fapt, știți ce mai lipsește? Să vă spun eu, un sirac de pietre scumpe, asta da, poate pică vreun făt frumos și îmi dăruiește unul, mai hai marcele, hai marcele, hai marcele, făt frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță parcă ți-a ghecit gândul Nespus de bucuros să vând ceva unor asemenea frumoase domnițe. Poftiți, poftiți, poftiți și alegeți. Mărgele, oglinjoare, cercei și batișoare, mirezme, sulimanuri, brățări și talismane. Poftiți, poftiți, poftiți, poftiți. Roșii, <laughs> și condurii cei de catifea Cu flori de aur pe ei. Cât de frumos cânteia Ce minunat are, colier Ce are smarisia Să le forți cu plăcere, domniță Și e, cât spui că mă totul? Oh, domniță O nimica toată Un bănuț de aramă numai, asta e totul Dar am și eu O dorință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 acest măr de aur. Un măr de aur! Oh, cât e de minunat! Mulțumesc! de ce l-ați vrut pe jos? Se rostogolește! Fuge pe drum, aleargă! Stai! Totuși, domniță ca să te întâlnești, ne că n-ai pățit nimic, nu-i așa? Domniță cu ochii ca cea mai frumoasă, nu-i <laughs> Precum vezi, nu sunt nelistor, ci cel mai temut, cvrăjitor de pe drumurile sub pământene. Te-am adus aici ca să-mi soție. Și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate. <laughs> <Ești> nu, <un picos, laughs> nu, Privește-ți chipul în cleștarul de acolo. Ești lung și uscat, barbați de sapuri, de liliac, nasul tău e ca cauciu pe nu, nu, nu voi fi soția ta. Asta vom mai vedea noi, domniță. Deocamdată, privește toate nenățile din jurul tău, atacuri, cămări, săl de marmură și aur. Peste tot ai voie să te Nu mai colo. În vârful turnului acela n-ai ce căuta, înțeles mai altfel, pe vedeam să te așteaptă. Bine, bine, fie. Sau Dute du-te, du-te, M-am dus, m-am dus. Rămasă singură, Marizia a început să cutreere toate încăperile sub pământenii. Un singur loc mi-a rămas necercetat. Mai știi minunea. O te acolo în turn. Oh, ce-ar fi! Ce-ar fi să aflu un făt frumos îndemnțat de căuna! L-aș ajuta să iasă să am fugit împreună. Încă puțin! Câteva trepte și ajung Ce-o fi omtru? Ce-o fi! O oh, cum din Uh, o încăpere plină de colibii de aur, iar colibii ce ciudată însă. toate colibiiile sunt fericate cu lăcate și nici o pasăre nu ciripește, toate, toate stau triste, abătute, ei lor, dragi păsărele, de ce sunteți așa de triste? De ce nu fermecați măcar voi sufletul îndurerat cu ciripitul vostru? Iată, și colo pe masă o carte. O carte? Cumva, într-un fi ascuns anumite taine? Hahaha! că se Să ieși mai repede de aici! Așadar, tot ai pătruns în turn, așa -i? nu? Nu! Nu? Atunci. Arată mărul de aur, ia-ia, ah! este plin de pete, semnul că mi-ai călcat cuvântul. Pe viața ce te așteaptă aceasta, să te prepați în pasere. Așa, așa, acum poftim în colilia asta de aur.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 Îmi mai bine spada, să mă răsucesc mustața și să calc mai țianțoșii. să mă placă cea mijlocie. Iată, a apărut, gătită de plecare. Hei, domniță, încotro! Oh, un cavaler! Oh, cât e de dechipe și plăcut la învățuișare! Mă duc, mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica. De-abia aștept să mă vânt în Iureșul polcilor și mazurcilor. Așa?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 Da a te o, o minunăţie. mi-a scăpat din mână. Se rostogolește la vale. Prinde-l numai şi al tău, Dominiţă frumoasă, cu ochii verzi cât de doi, Cu parca frunza stejarului toamna, aleasa mea. Cine-a grăit astăzi? <laughs> ce puţi, Tania? Hmm. Cu barba de ţaup şi orem de liviacă? Puţi! Fiei! în împărăţia vrăjitorului De pe toate trâmurile sub pământele, Cavalerul de la moară. <laughs> Toate ți că este fost poți plimba după voia inimii pe aici. Oh. Mai în cămăruța de colo din vârful turnului să nu intri Camarnică marnică pe piață te așteaptă. Oh. mai? <gri> Dar nu te las, mă duc la treburile mele. toată împărăţia. Numai aici n-am intrat. Aşa. Încă o treaptă, Încă una. și am ajuns. Așa arată mărul de aur. A, acoperit cu pete negre, semn că mi călcat porunca. În pasăre trevei preface, în rândunică. Trece prin minte că eu, vrăjitorul supământean, m-am prefăcut acum un cerșetor. În sfârșit, iată și moara. Fie-vă milă și pomană de un vie cerșetor bătrân și orb. Faceți-vă pomană cu un codru de pâine și un bănuț de aramă. Apoi, do, a ieșit fata cea mică morarului. Faceți-vă milă. A, ah, ce vă milă. Omule, omule, să-ți dau ceva de aleguri. Vreau o haină de purtat, un ciur de făină. Ah, A, da, da, îți mulțumesc, fată, cu inima bună. Și poate te indura să mă ajut să ies din cetate, că sunt orb și nu știu pe unde să o iau. Bine, moșule, bine, am să te însoțesc. Mm -hmm. Dar ce ai mână? Eh, ce să am, ea ca un măș. Ți-l Ia-l. Mulțumesc. Un măr. Pare să fie de aur. Uite, ți-l tăruiesc. Ține. Ah, Mi-a scăpat. Mi-a scăpat. unde, unde fi? Unde? Că, că nu-l văd. Stai, stai că se ridic eu, moșule. Nu te osteni. Ei, dar, se o golește. Fuge. Așa rămâi aici, că ți-l prind eu îndată. Stai, oprește-te, mărnă îndrăpat, oprește-te, oprăpas, fiebră! Viseți? Sau sunt trează? Pe ce tărâm marcelor celor mai nespuse minunății mă aflu? Mărețe palate, Știi pe sunt frântâne. În împărăția bătrânului cerşetor pe care l-ai ajutat și care acum te răsplătește, învrednicindu-te să fii soția lui și stăpâna slăvită a tot ce te înconjoară. Domniță cu părbălai și ochii ca cel mai sincer. Tu? Ne spus de urâț, echipă. nespus. <hie> păi, da?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 Mine bine că a plecat. Să mă duc întor. să nu mă duc. La ce primejde mă pot aștepta? Uite că am ajuns. Vai, ce de păsărele și încolivii fericate cu lacăte. Oare de ce? De ce? Niciuna nu cilipește, niciuna nu cântă Mititelele Ei, hey, păsărele lor De ce v pierit glăsciorul? Uite acolo o care parte la gâtul și rac de mărgăritărele Nici pe potriva ei Unde? Unde am mai văzut eu? Seamănă cu colierul marezii O revisit? Audă un cântec E cântecul criziei care acum nu mai este Nu, cumva... Tu, păsărulico, ești chiar surioara mea, Crizia. Din minune în minune, o carte deschisă pe masă, să o cercetez. De vrei să deschizi ce e închis, firul de iarbă așază l deasupra și spune Mândru ești supus de poartă, La de tai de poartă. Iată aici între pagini câteva firișoare de buruiană. N-a fi tocmai iarbă aferbecată? Mă voi încredința în data, din când o corivie. Mândru ești, supus de poartă. Uite, uite s-a deschis ușa coliviei, s mai ating o colivie, încă una. Brăgălașele s-au așezat cu minți pe să parcă ar aștepta ceva. Să vedem ce scrie mai departe. Dacă vrei să prefaci pe omul în pasăre, învârte-te de trei ori pe călcâiul stâng și rostește. Egi-u, samurate, două vorbe fermecate. Gura închide și să taci, pasăre să te prefaci.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 Acum, om, să te prefaci, să vorbești și să nu taci. Două vorbe perlecate, ejiu-bejiu-samurată. Iată, uita, ce de fete și de flăcâi. Irina, scumpa noastră surioară. Iisuia, Maridia. Dragile mele, surioare, iată-ne-i sfârșit din nou împreună pe ați Veniți să vă sărut. Tu ne-ai salvat viața, scumpa surioară. Nu mai surioarelor tale, ci și nouă. O, trei flăcâiri.